Ba goan, Finlandiara, eh, joango gara, eh, sisma errira eh, eta kasunetan, honetan ba, ba, astero bezala gure kronikalariarekin eh, eh, kasunetan, kasu honetan ba Ainara Mailarekin hitze eitera. Kaixo Ainara. Kaixo Aicha Aldeón. O no, batzuk Argentina, Chile inguruan hor zurekin eta eh oraingoan ba Finlandiaraino, eh Joan Bargara. Bai, bai. Bueno, el... bueno. gaurko kronika ipatu aurretik, bueno, aldi guzu kontatu, ez, eh, nolatan, Finlandean Bueno, ba, eskaera bat egin nuen, hemen bada, irazlentzako etxe bat, eta, bueno, eskaera egin nuen, egonaldi bat, ba, iabeteko egonaldi bat egiteko, eta, bueno, honaztu ninduten, eta, oztako dago hemen bada, hori, irazteko, eta, bueno, nire nere oleakziak idazten eta Ea, eta gero eta e, idarritaratzeko edo hostarako hmm. ez naiz bai. Eta nola aurketu duzu, bale, bailekoa, giroa, giro proposada idazteko, hori e, leno aipatzen genuen 14°07tik eh bueno, hotza ikaragarria omen da, Oso, baina zakit, yeah. e, giroa proposada inspiratzen du edo bai, egia da gira, aproposadela, lekula saia dela, etxe barnuetan etxe epelak dira eta bueno, bai, kanpoan bai, dena zurizuri dago, edurra ja, eta otzan dia, baina bueno baina etxeetan ba ba, naiko epel eta bueno, etxe honetan, bai eta bai, inspiratu, bai ematen du lasaitasun bat, e, leku baina, eta e, iri bat, egin txiki bat da Eta bueno, ba nahiko lasai eta jente erre laguntzen du bai. Uh -huh. Ba oso ongi, eh? Hori esan da. Eh, uh -huh. bueno, aipatuko dugu aste honetako hitza. Eh, pitaka. Eh, bueno, ez dakite zehazki nola eh, esaten den. Aurrera ba, ba, nahizune. Bai, supera berorela bai, filan uh -huh. filan bierazko hitz bat da. Mhm. Uh Hitztaka. -huh. Ba nahi zunean, aurrera. Enara. Bizti, bizti. Ak hori esan nahi du Finlandirazko pitaka, kirata, esamoldeak. Bizi-bizi azkar doa uste behin asi behinak. Eta pitaka pitaka edo poliki-poliki ustez behar ditxosat gibelean uzti eta honi eldu diot negu betean Finlandian. Hortz eta zuri dago dena eta zuri dut adimena. Zuri ipauek. Hala elama pelka, edo beste euskaraz da Ez gaitezan izan bizitza den beldur. Bai, ala da. Berrio sufritza den beldur nahiz behar badar. baina bizitza ez da eta bahea. Bizitzaren den eta zoriga ez da, eta denetan ibili behar dugu. Edo igerian, edo egal, bizti bagara. Maite dut negua eta hotza, maite dut Finlandiako edu eta enbarna bizti dizi dintzea. Aizehotzak azala ebakitzen didela bizitzen den, zezala bizitzaren bizitzen den gozoa zoa zunaitzulako. Bizin aizela, oa zunaitzulako. Ez baitago aheusa edar eta lujen txurik adantzari gabe. Finlandiako sisma nago, bila sahekian. Ibelzo soa idazle negoizan igaroko dut. Eta nire eleba hina idazteko proestuko dut. Hemendik idazle andana bat pasatzen dira didauztean zea, Eta Finlandia erazetakidan ahen, etxe barran dauden potreta batean atik, do potreta batzen atik, jakindut bazela Carlos Sarki ezeneko poeta Finlandiaz bat, amodio ezaz, bizzikta, petariotaz irazizuena. Mila baderatzen onda batean sortutzena, eta mila baderatzen da behar bostean etxe honetan beran tubezkurosia zintzena. Ingele sentzat kits poeta dena, Finlandia rentzat Sarki aumenda. Eta ona hemen bere olezti bat euskaratua. Ez izan bizitzaren bendue. Ez izan bizitzaren bendue. Ez dokatu bere da eztasuna. Gonbita ezazu zure sutondoraen ondora. Edo bestela, zure bihotza irauniko da. Kampora joatea da zure behar. Ez aitezela borreukan sari. Ez ezazu zure budua lurazkian ezkutatu. Eriotzaren atea, zabal-zabalik egonen baita beti. Txoriaren gisa egan egin behar duzu. Ez bizti iragan bizitzaren ondak, ez bizti iragan bizitzaren ondak nien gainean. Itzuli orainera aheta. Agu egiteko adorea izan. Luguperatu penak. Auzpegi eman etoz gizunari eta saiatu. Aizta bezala izan libre, garai ez Eriotzaren atea zabal zabalik baitago beti. Ez esan inoiz. Aun neurea da soilik. Edan bizitzaren kopatik eta berriore pena alde batera. Inez delaunikatzen ez da zara munduko aberastasun osoak geurea da gaude. Izan ausha eta karta batera jokatu dena. Beti aiztina erioztaren artea ikusiko baituzu beti. Ba, hori zor da, eh? Gaurko kronika Ainara Esker Mila, gurean izategatik, pentsatzen detu hurrengo astean baitare, ba, Finlandiatik, eta, bueno, ba, herri horretatik, zauden herri horretatik, ez? Itze ingo dugula, ez da? Bai, bai. Ba, osongi, Mila Esker, rainara. Bale, ba, hurrengo ez